ve tuttaṃ bolo yohini yāḥ svati bhagavato śāvaka saṃgoḥ uṣopati pāṇinīno bhagavato śāvaka saṃgoḥ kata ribu desa ibrahma pugala e se gandawatra sa vak sangwa a uneyo vahune yo dassi neya angeli salaniya anukara ni nyake lokasa sri ejam pundam sadantha naida Bylom vážný, těžký, těžký, těžký, těžký, těžký, těžký, O hm? hm? probuzení, o probuzení, o zjednávání, o zjednávání, o zjednávání, o zjednávání, o zjednávání, o zjednávání, o o že to mě překvapuje, že to, co bylo natelováno, v nich mluvím, no, eh, má já osobně snažím o to, aby eh, budu zničit, vztah, v že se stála známá, je do různé tradice turismu, spolupráce na zájem, aby nedošlo k tomu, čemu dochází v této zemi, to je i se zkušenosti s beristickou prakci a rozpozívení budovnictví. že eh, poznání budovnictví je jedno poznání, eh, způsob vysvětlení a způsob eh, eh, prakce nebožnosti. a Poznání je jedno poznání hm? a to je poznání eh, trasmaty. Hm? Buduznus, správná praxe buduzním, buduzním a správné pochopení buduzním vede o poznání prázdnoty poznání prázdnoty je v obsah je Traktát, který jsem přeložil, je dle hm? v té tradici přesvědčování až v v Studenti indické kultury jistě Je to po kabidářovi, neznámější indický jeho život podvíhání Indii a politi. Naší kultury čas není tak důležitný a velký sylozofové Indii, Indii vědět, aby to se dělali a <kly> ználi ty které žili, snažili se jít Buddhismus je také učení, vlastně, je v podstatě učení, které je ve vlastně výměnách A z toho další, znání, zvláště jako básník, jako autor několika nejznámějších dramat, jako je. Že je závným Anandou. Znám jako autor Hoda Čarytán, když přesně studenti v tánství přesně já, většinou studují. V Číně existovala a existuje, zvláště v moderní bodě diskuze, o tom, jestli Ašvar je opravdu autorem tohoto traktátu, nebo tento traktát má v sobě známí dovolk vymoceného Mahajánového myšlení. Ne? Ti, které jsou známí s dílem ví, že zaun dává nám dává chuť a dává nám množství jako je to je je to vlastně klasická, klasický starověký Pavloša je v, i, um, hmm. prostě, eh, je v tež jako propagátor buddhismu, propagandát buddhismus, budu zahajovat jako propagátor filozofii, ale i tež eh, futbol, a eh, Hmm. možnými způsoby, které by přiblížily toto těžko učení hmm. které není tak snadno pochopitelné, které by přiblížily toto říčení hmm. masám. A toto hmm. hmm. Zemové tradice až Vaguoša nemůže sedět žádné v zemových transmisí, přitom všech ne, zemových transmisí a nejenom zemových transmisí, ale i vědeckého rodiny. Až Vaguoša musí chválovat jako velký vodič a muž velkého sousedu, který... Je právě známý tím, že je dnešní jedním soucitem tu což dělá kompetentní k tomu, tento traktát. Jak už jsem se zmínil, Obzvláště učenci Yoga obačálové školy, i tradiční obačálové školy, mm. nepřijímají až legološit jako mm. e, autora tohoto traktátu. Pochybuji o tom, nebo tento traktát e, nepředstavuje tradiční mm. e, reprezentaci obačálových e, myšlenek. Dál se víc dnešní učenci v Číně rozdělují yogačáru na mnoho trendu. Hlavní rozvělení je ozvěrně, yoga yogačávou, takzvanou klasickou yogačávou Asanda-Masubandi školy, které se Čínské a tradice je založená na hmm. důrazu, na nestálý hmm. hmm. přechodný aspekt a la jadidjana, či hmm. tedy, které má la jadidjana základní vědomí hm? aby ujasnit si taková tematika jakož většina učení a potom někdo se do vědomí haraian diam je koncept má jámu o koncept základního vědomí, nebo hmm? vědomí, které obsahuje semena všech aktivních procesů myšlení, vědomí, které to je vlastně univerzální vědomí, vědomí, které je založeno na vědomí těla a na vědomí světa. Toto univerzální vědomí, ale je udělána, mm. yeah. mm. rukača, a že v filozofii druhé čáry spodělní budoucnu, v Mahajáně existují mm dvě hlavní školy, škola Madialnika, škola Jogačára, hm? Škola Jogačára je známa tím, že popírá existenci vnějších objektů. Náš traktát, který je výpad do této školy, tento traktát, stejně jako ve jeho začalo opírají skutečnou existenci vnějších objektů, Vše, co se um, můžeme um, na tomto světě zažít, prožít, jsou jenom obrazy Yeah, škola vlastní škola škola materiální škola a škola jóga historickým, mahajánové přímo nebo nebolo nepřímo spojeno s tou našeho lidi, to bylo školou. Zmínil jsem se o tom, že tento traktát se nazývá Vyspáně z Marianu. Hm? Moje přednáška má být o, o a meditace, o tomto traktátu meditace. Je. Je. Utišení a, hmm. traktátu, ovšem, meditaci, utišení a vhledu v protože Ovšem pochoty meditace utišení a vhledu není možné objasnění základních konceptů. Protože vidíme, že většina má odkušenosti ze Změníme se tedy, většina z nás ví, že v buddhismu existují dvě směry, směr Mahajany, směr hmm. takzvaného Himajany, hmm? směr velkého vozidla, směr malého vozidla, směr malého vozidla, ideálně je to tady v Arahata, směr velkého vozidla když čemu špatří tento traktátek ideál je bodhisvatlovská cesta, která vede k realizaci budlovství. Hm? Jaký je rozdíl mezi eh, takzvanou Vinhajánovou cestou a takzvanou Mahajánovou cestou? Základ, jak v Mahajánové cestí, tak tý. Hm? To je na janové věci, stejný, neexistuje žádný rozdíl, základ je nekama. odříkání se, nebo odchod, doslova odchod do vědomí, mališ kravňatý, neboli odříkání se smyslových tičů. To je začátek. Jakýkoliv budistické cesty e, ať je to jakýkoliv budistní poznání může vzniknout jediné, jestliže e, mysl se izoluje od e, smyslového vnímání od smyslu, od tičů, Od, eh, úsilí, ne, po ne, smyslu, po smyslu, po smyslu, po smyslu, Úslední o tom, aby slovětní smyslové věný je právě hmm, poznání, které má odlučuje od poznání opravduvé v podstatě vědomí. Poznání opravduvé ať je to jakákoliv důležitická je jediná cesta je realizače. Takzvané školy po odrytnutí se nebo odchodu ve domovým odrytnutí se štíče posměst slovní Další je cesta koncentrace a hledu, která vede k poznání reality nad smyslové výjimání a osvoboděný a pak je k se od světa. Česká vodisatku, jaká je to, základ, jaká je to po, po a odpojení jiné, co je je základ začneme, jakého jakéhokoliv poznání. který cest se praktikovat českou Mahajání. Myslím si objasnit, že nejenom, nejenom tam chce dosáhnout probuzení, ale se vést probuzení všechny děti nejenom se bavit vlastní zaštiu a je dávat nejenom nejenom že se chce naučit, že to je ale že se chce naučit, všechny cesty aby všechny hm? a různá to má způsoby. A je zasámí nejenom osobního osvobození, ale že to osvobození zároveň ze všema bytostma. To je to nejvyšší osvobození buddhy. Budháku proti... ...to právě zdová Budháku je osvobození společných, nebo toho bydzení společných ze všema bytostma. To, je to jeho toho bydzení, který je nejvyšší toho a Anotara... Hm? Samyjak, Samvodní nejvyšší povůzení ve probůzení zároveň ve všechny bytostmi. A jak toho člověk docházne přes eh, tou eh, kontemplace prázdnoty, a o tom je právě traktát, kterým který, který jsme se představili zadívat, traktát vystání týděli v Mahajánu. Mahayana, je Mahajána, že já si nemůžu, protože časově si to že ale nemůžu se změnit jenom sladný tohoto traktátu, hlavně konce tohoto traktátu, je a hledu. Co znamená Mahajána v tomto traktátu? Mahajána v tomto traktátu, jak začátek tohoto traktátu objasňuje, není nic jiného než mysl bytostí. Mysl bytostí, ať si toho jsou vědomí nebo nejsou, je Mahajána. Což je zajímavý přístup. Proč je mysl před lidotským mahayana Mahaján velký růst. Praktá začíná tím, že mahayana to znamená fa, Mahaján je fa, i, to znamená fa, i, fa znamená dalo bych okoložit fenomenon, nebo princip a i znamená význam. Jestliže existuje fenomenon, jestliže existuje princip, tento princip musí být význam. Nečím význam jinak princip nemá smysl ze význam. A princip Mahajány, že autory je právě mysl všech bytostí. Jak už jsem se zmínil, v yoga tradice existují dvě tradice. Tradice, která zdůraznuje pádá v základní vědomí, když obsahuje veškeré naše poznání a veškeré poznání světa a, a vlastní, vlastní osobnosti. Škola Asangi, tedy tradiční jogačána, zdůraznuje, že tato přeměnou e, stránky, stránku Alaya, že školy jogačána e, probuzení je proměna vědomí v moudrost. Jestliže vědomí se stane módlost, to znamená osvobození vědomí. To znamená rozlišování. Jelikož naše rozlišování nemá módlost, proto se nacházíme ve stavu utrpení A ve stavu samsářické. Ve stavu rozlišování. Rozlišování je stav, ve kterém vidíme to, co neexistuje, jako opravdové, a to, co existuje, nevidíme. To je to rozlišování. A, že já už jsem se zmínil yoga, čára, tradice, zdůraznil, že nic, Žádný fenomen není podstatný, kromě vědomí. Vědomí je jediný fenomen, který je podstatný, který existuje. Vše odstatní neexistuje. Jak studenti buddhistické filozofie vědí, že Nagarjuna džina, má že poznání prázdnoty není. Potřeba jakéhokoliv eh, substanciního pojetí, vnímání nebo světa. je v jeho čárové školy, aby člověk šel cestou hlubšího poznání, přesto probuzení, je třeba eh, přímo poznat podstaty mysli podstaty vnímání, podstaty vědomí. Jediné osvobození je poznání právě podstaty vědomí. Poznání podstaty vědomí právě člověk dosahuje schopnost prného odpojení se od vědomí a tím neospoňožený člověk není schopen se odpoutat od vědomí, protože nemůže poznat poznať podstatu vědomí. Čili cesta yoga čádu, yoga čára se říká yoga čára, to není náhodné, protože yoga, jak všichni studenti i lidi, znamená nás vlastně, je. Se, se to je opravdu a spojení se s tím, co je opravdové, spojení se s tím, co je opravdové, není možné bez A samády znamená, že v indické znamená stav absolutní rovnováhy vědomí. Bez absolutní rovnováhy vědomí, bez rovnováhy vědomí, bez rovnováhy vědomí ty vědomí není schopné poznat objekty tak, jak opravdu jsou. Protože to je svoječená všebu, když tím skorá mění dělzačená, protože naše vědomí není představy odmělané, protože nepoznáváme věci, tak jak jsou. A žijeme ve Tyto falešné představy jsou právě co našich zpravství ve světě. Toto je společné a všech školám, když je tím uměnit s yogačávou, ale s <coughs> yogačávou, yogačávám, jak už jsem řekl, obzvláště dává důvod na to, že jediné, co je podstatné v našem naše zkušenosti je vědomí. A jak už jsem říkal, v existuje dvě školy. Jedna zúraznuje tradiční jogačář, zdůrazňuje zúraznuje cestu poznání vědomí, cestu poznání toho vědomí, které se mění v každém v okamžiku poznání. Toto vědomí, které se v každém okamžiku v poznání, je právě vědomí jinějších předmětů k vědomí, založené na diferenciaci předmětů. V tradičním guzmů a tež v tradičním jogačáhům přestat probuzení vede v hlubším poznání a analýzou tohoto právě přechodného vědomí, které vzniká na základě příčin a důvodů a přirozeně zaniká. V každém momentu, aby vzniklo, potřebuje příčiny a důvody, ale aby zaniklo, žádné příčiny a důvody, nepotřebuje, protože je to přirozený proces. Škola, druhá škola Jovečáhy je právě škola, která zdůraznuje takzvaný koncept Tathá data Garba, to znamená hmm. lůno Tathá datu. Vhle školy Asambit a vlastně tam tu zdůraznují, že hmm. Osvobození, probuzení mohou dosáhnout jen ti, který patří do tří rodin. Rodiny Ševávaka, rodiny Žáku, rodiny Pratěka rodiny Buddy Prosedny, anebo patří do rodiny plně posvícení Buddy, čili Body Jestliže hm? člověk nepatří do této. Jestliže to nepatří do této hodiny, nemůže dosáhnout prodloužení protože ve své mysli nemá eh, semena čistého výmání. Nemá semena, tak anasáva, anasává dama, Anasává dáma to znamená fenomény, jež jsou prosté, všechny čistotou. Ti, kteří nepatří do rodiny, je to tří, tří rody, a který z hlediska Asangi, odkud přichází čistota do mysle, Asanga tvrdí, že Mahayana Pangraha, jedním. Souhrn Mahajan, jeden z studentů Mahajanového Když jste studovali tento traktát, v tomto traktátu a vidí, že se čistého poznání přicházejí od čistého naslouchání dármy a čisté kontemplace dármy. Myslím, že tento předpoklad není, člověk nemůže to Probuzení. Škola Tatáda darbu, ta, ta yogače, učenci, kteří zdůraznují Tatáda darbu, kteří zdůraznují lůno Tatáda zdůraznují to, že všichni bytosti v sobě mají semeno budoucí. Toto semeno budoucí je vlastní všem bytostem a tento traktát právě je tento druh hmm. je vědomí No, ja. no. hm? coch chtěl je čistě chtěl mahayánoví koncept, nějma mahayánoví koncept existuje v korejském budismu. ale vlastně pravděpodobně podle toho, že tato původně tato Zvláště, že nirvana je přirozený stav všech bytostí. Toto není ovšem Mahajánový koncept, nebo jde je něco, co není závislé na není není závislé na důvode, přičinen je to fenomén nevytvořený. Proto je jasné, že existuje od samého počátku že mě změrování nevidíme, je jedině vysledek naší nevědomosti. A nevěkuji, jak všichni studenti budeme mít, hřetěz souvislého vznikání nečím a nevědomostí. Jenkož jsme nevědomí, Vytváříme formace vůli, a formaci vůli, vůle se vytváří na svět a naše itaténu. Všichni jsme tady děkovali za něco Ovšem, jak se dostane do naší mysli čisté poznání, právě dvě školy a sandra, ta zúrazně, nebo škola a sandra Poznání toho přeměněného vědomí, které to stále není. To budoucnostní nebo čisté poznání se může do ní jedině dostat. Slyšení a kontemplaci, čistou kontemplaci dávno. Ovšem, je těch Jogočárových učenců, kteří důraznují, Patráda Pagaroba právě, že každý, každá bytost má v sobě budhovství. Budovství je vlastní všem bytostem. A nemusí se o nijak snažit Stále je je to podstata, to znamená, je to budoucností, je podstata vědomí právě. Proto tento trakt, traktát vedí, že Mahaján znamená nic jiného než eh, vědomí všech bytostí. Vědomí všech bytostí je fenomenon Mahajáního je toho člověk vědom nebo ne nebo vědomí všech je nedělitelné. Jelikož vědomí všech bytostí je nedělitelné s tou náplování, tak je Mahayana. Je velký ús. Protože člověk dělí toto, nemá tento velký výz před sebou. E, dělení je právě, což e, se nabývá v sanskretu vykalba, číslím tempě, dělení, to je diferenciování, je e, právě e, výtvor vědomí. Kvůli tomuto výtvoru nevědomí my žijeme ve světě subjektů a objektů a když žijeme ve světě subjektů a objektů, žijeme v představě reality vnějších objektů. Což je absolutně poměrná představa. Toto jsem tak jak v tradiční cestě osvobození k jogačávi člověk musí se zbavit jiné představy o existenci vnějších předmětů, aby dosáhl intuice toho, že subjekt a objekt je yeah. výtvar zkresleného eh, vnímání a jestli je odstraní. Toto zkreslené vnímání je schopen pak přímo poznat vědomí tak, jak je. Čili jako taková, ta, ta, jako takovost. To rozdíl tedy mezi Jokačárovou školou a Madiánovou školou je, že Jokačárová škola platí, že. Člověk musí podstat, poznat tyto podstatu vědomí jako ta a aby dosáhl osvobození, jenomže maliání se tvrdí, že žádná podstata není nutná poznání prázdnoty. Poznání prázdnota je právě nepodstatnost všech fenomenů, včetně vědomí samého. Mluvili jsme o tom, že tento traktát představuje Mahayan jako přirozenost vědomí či a Poznání tohoto fenoménu, tohoto pá, této dárny má velkou podstatu, jeho význam je. Že člověk pozná velkou podstatu, velké PÁ PÁ TÍ, PÁ ŘIÁN PÁ JÓN Je to takové <laughs> význam Velkou TÁ COŠ CO TÍ To znamená velkou vlastní podstatu, vlastní podstatu myslím Jestliže člověk pozná vlastní podstatu, myslím to znam, že dělitelní, že rozdíl mezi já, ty, on, ona, žena, muž a tak dále, co je jenom zkreslená, zkreslené vědomí, které nereflektuje objekty a to, co jestliže toto Jestliže člověk pozná tým fenomen vědomí tuto tak jak je, pozná veľké ctnosti, veľké charakteristiky, čnosti, veľké ctnosti tohoto nediferencí mého vědomí. A je to, že poznání, které někdo poznává, je to, že má nějakou zájemnou, bude ne, toto poznání má velkou užitečnost, velkou, ne, velkou užitečnost v tom, že může. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, Nevědomí, dovědomí, nevčetně tuto stavu. Aniž by narážel na překážky, které by to měl. Čili ne, tento traktát, obzvláště, Dává důraz na to, že nám všem je vlastní, vlastní to, co se nazývá peníze, Peňtě znamená původní probuzení. Původní probuzení je původní stav mysli. Je mirována. Nic kromě tohoto původního stavu mysli není skutečné. Tento původný stav myslím není na nic vázání, hm? je jako prostor bez hraní, bez omezení hm? a tento hm, jeho funkce je prostě reflektovat objekty tak, jak jsou, aniž by je něco přidával, aniž by od nich se udělal čili ve stavu absolutní yes. zrovnosti. Ovšem, yes. aby bytosti poznali tento yes. původní a opravdový stav, vědomý tak, jak je, musí stojit procesem probuzování, co traktat nebylá šrtě, šrtě znamená, yes. Co znamená začátek? Probuzení samou sobě, ten tak jako Nirována, nemá žádný začátek, nemá žádný konec. Proto je to Nirována, protože nad čas. Naše omezení je pro nás časem, tím, že diferencujeme objekty, žijeme času. A čas znamená pro meditátory, doufám se to opřít znamená e, přímé poznání, že veškeré objekty a jediný objekty je v procesu vznikání a zanikání v každém momentu poznání, bez tohoto, bez této realizace hlubší v poznání z jakékoliv digitické tradicii nemožnosti. Je tak, e, jelikož podstata našeho vědomí je nekonečná, je sama přirozeně rovná a spontánně reaguje na všechny e, objekty, nic, nic neudílá, nic jim dokudá, nic jim hm? e, Ale my jsme v této podstatě vědomí, my jsme vědomí, to A to je vlastně, e, proces, navrácení se do původní podstaty mysli, která je neohraničena, je právě musí začít, což je začátek je ohraničení. Čili naše vědomí je tohoto traktátu máme Ještě, už jsem mluvit protože já třeba přestávku krátkou tak vám za, vám. za deset minut máme máš nějaký, máš Co znamená karmické vědomí? Karmické vědomí znamená, že ať si toho není vědomí, že je, je, je, člověk je, je, na základě je, informací, které je, jsou vědomí dělá představu představu objektu jakmile začne pracovat to karmické vědomí čili vědomí dané studenti buddhismu když vědí, že z hlediska souvislého vznikání nejdříve je nevědomí to. Nevědomí jsou karmické formace. Bez karmických formací neexistuje vědomí světa. Jelikož jsou karmické formace, existuje rozlišující vědomí, což je vědomí, které používáme. Takže to není nic neznámého. Bodismu, to hmm. Toto právě, toto karnické, eh, to vědomí, které eh, to rozlišuje, je dano karmickými energiemi, nebo karnickýma, ne karnický, karnickýma hmm. A na základě těch eh, chemické formace, tak existuje rozlišování mezi eh mezi grupa eh, mezi eh a, a mentálností. žijeme v tomto světě žijeme, ale my jsme si vědomí toho, že tento svět vlastně je aktivizovaný karmický vědomí. Na základě karmického vědomí je š, vzniká, člán je Aktivuj, aktivující vědomí, toto že studenti, kteří mohli lankávat na soutěru, začtou nový aktiviz, když je někdo, kdo je analyzá, kde někdo lankávat na že poznání dá rozlišit na tři druhy, nebo čtyři, nebo jedný, Vědomí nebo e, aktivizující vědomí, a, nebo opravdové vědomí, anebo vědomí e, rozlišující předměty. E, aktivizující vědomí může existovat jedně na základě těchto karmických e, stoch karmických formích, všechno, jsou vlastně e, semena. Minulé karmické formace vytváří semena z naše vědomí a tyto semena potom vytváří představu e, předmětu aktivizující vědomí. Jakmile se ocitne aktivizující vědomí? Aktivizující vědomí je subjektivní stránka poznání. Jakmile se objeví subjektivní stránka poznání, okamžitě se objeví objektivní stránka poznání. Čili veškeré poznání má subjektivní aspekt a objektivní aspekt. Jakmile se objeví subjektivní aspekt, což je tam tradičního začátku, aspekt e, e, e, vidící, jakmile je aspekt e, e, vidící, okamžitě se objeví aspekt viděného, protože vidící nemůže existovat. Viděného. Proto třetí ne, ne, evoluce vědomí je z aktivizujícího vědomí, které vidí aspekt viděného. Tento proces probíhá právě v alaya vidiana, v, v základní vědomí toho si bytostní vědomá. Čeho se bytost vědomá vědoma, po tom, co se objeví subjektivní a objektivní aspekt poznání, objeví se rozlišující aspekt. Tento rozlišující aspekt právě je, je z hlediska jogačárek, je. je manas, hm? sedmé je jogačák kterým se studením Jogačáře. yoga se výšli od takých škol, že v podstatě z máme 6 druhů vědomík Jogačáře, máme 8 druhů vědomíků. 6 druhů vědomí uvidění, vědomí, vědomí špíšení a tak dále, vědomí myšlení, myšlení tam nic jiného, než kohodání. Hm? A potom mana, mana znamená, že to vědomí, které eh, dává do našeho myšlení individualitu. To znamená, že rozlišuje je vždycky Jehovačáry, jak už jsem měli, existuje jenom jed, jeden fenomén, který je opravdu a to je vědomí. A je právě to vědomí, které vidí Alaya Vyjánu jako, e, jako já, jako něco, co má, co e, co je se mnou spojené, co ní patří. A to má nás, toto vědomí je tak základem šesti aktivních vědomí, rozlišujících vědomí, kterým myslíme, kterými vidíme, slyšíme a tak nám. Toto je tradiční johačárový výklad, 6 vědomí dostáváme, 8 vědomí. Ve praviším budynu eh, zeměna mana a čita jsou synonýma Vyjadrují stejnou věc. Ze hlediska Jougačády můžete pak. Čita znamená znamená eh, základní vědomí, mana, zaměna eh tím dílů, tím těch. Te eh jako, jako, jako, jako, jako. So, a na tomto je pak je založený takzvaným rozlišujícím, šest druhů rozlišujících vědomí. Aby člověk dosáhl, dle našeho traktátu, a dle začála výběru, aby člověk dosáhl probuzení, musí se, musí právě poznat základní vědomí. jak ze základní vědomí a dítě vědomí individualizace se stává a poškolněný vědomí právě my chápáme rozlišujeme objektu ve světě a Máme jinou představu o jejich skutečné existenci, jako něco, co má svoji podstatu a existuje tam, kde je venku. tři přím vědomí, které patří do vlastně, úroveň alája, základní vědomí, jsou tzv. jemné vědomí, které m, normálně člověk nevnímá. Člověk nevnímá, že to, to poznává, je vlastně že aktivizace jeho semen, Poznání jeho vědomí, která je za dámě je to, že vidíme e, e, subjektivní a objektivní stránku poznání. Z tohoto je, jak, jak už jsem říkal, že projeví activity vědomí a projevíce vědomí. E, Cienso, cienso, znamená vědomí, která jedi, jedinci vědomí. Z vědomí pak vzniká rozvýšující vědomí. Czy, yes. z jedinciho vědomí pak vzniká kontinuita vědomí. Jedinci vědomí vědí co tento objekt? Yes. Yes. Rozlišující vědomí rozlišuje to, tento objekt je nepříjemný, tento objekt je nepříjemný. Hm? tento objekt mám rád, tento objekt nemám rád, tento objekt objektu mi nezáleží, to je všechno. Rozlišující vědomí které pochází to základní základního rozlišení mezi subjektem a objektem. nebo s objektem tedy hlede k rozlišujícím diferenciovanému vědomí. Diferenciované vědomí je základem kontinuity. Kontinuita myslíc je, že tohoto traktátu je právě kontinuita tohoto rozlišujícího vědomí. A tato realitace dle našeho traktátu právě eh, není vlastní je vlastní právě bodysatů, který přímo realizují vědomí jako takovost. Dní bytosti nejsou schopní toto poznat. to, že kontinuity, vědomí jako kontinuita, což je jenom kontinuita odlyšujícího vědomí, zvědomí jako kontinuita pochází, tak ještě hrubší důvědomí, která to, že víte, čísl, čísl, čísl, vědomí, které chápe, které uchopuje objekty které se drží objektu. Toto vědomí, jestliže člověk dosáhne probízení v, v, v tradiční teravádové cestě, jestliže zostane sotapené, jestliže zostane sotapené, jestli to vědomé. Proč je chápání to objektu, věnou představou existence skutečnosti já a skutečnosti predmětu. <coughs> Z toho chápání se predmětu a jak jsme zúhaznili chápání se predmětu, je tím možné tím procesem Karmické karmického vědomí do aktivizujícího vědomu do aktivizujícího vědomu do vědícího vědomu do vědícího vědomu do diferencujícího vědomu do kontinuití vědomí kontinuití diferencujícího vědomí kvůli této kontinuité diferencujícího vědomí existuje v nás tendence chápat se objektu. Jakož se chápeme objektu a držíme se objektu a považujeme objekty jako něco skutečného, strpíme. Jestliže se chápeme objektu, v tom momentě ty objekty tež pojmenují, pojmenují vás, vás, Toto jogá zvláště zdůrazňuje to, že tento proces chápání se objektů jako něco skutečného tam venku je spojené s vyjmenováním tohoto objektu a držení a, a milné představy, že toto jmenování objektu je totožnost objekty samými Kvůli této mírné představě, že eh, objektu, který se chápeme, se chápeme v jejich slovech, hm? kvůli této mírné představě, že malé utrpení, že se chápeme velké utrpení, že se to všechno tam líbí, líbí se to. A všude, jak jezdět, chodit, do aspektu poznání přichází ten aspekt poznání. Nejloubší aspekt poznání je to Poznání tvorící karmu, tvorící činy a poznání, které je na této činy vázáné a vázáné na utrpení ansáry. proto je proces vědomí neprobuzeného člověka, neprobuzené lidosti, Proces návratu k probuzenému vědomí, které slyšela vlastně budovství, je právě Uvědomění se tohoto procesu od konce do začátku. Toto je proces, jak už jsme řekli, šetě začátečního probuzení. Začáteční probuzení je právě probuzení, že to, že ty člověk uvědomí, že je že trpí, že je vázán na svěčiny. a jelikož uvědomí, že je vázán na svěčiny, uvědomí si toho, že toto vědomí vázáné na svěčimi, je to toho vážet a tím pádem si uvědomí to, že je treba, aby jakož se na toto vědomí, je treba si uvědomit, že dobrým činím se nastává stav vědomí a nastává nechtěný vstav vědomí, či pozná, že toto vědomí vázané na je přechodné vědomí, že zaniká. Tím první, prvním, v prvním poznání je poznání, že vědomí je to, co zaniká. Tím, že pozná, že vědomí je to, co zaniká, je vázán na to, co zaniká. A to, co v je zaniká, vystává z příčiny, a okolností, snaží se. Aby Vznikání, vytváření, vědomí klíčení okolnosti na a to, jak lidí je toto vědomí, a okolnosti změny a změnit vědoucí k utrpení přestavit a změnit vědoucí k teštěstí a rozvíjet. To je začátek cesty. Jestliže už člověk dojde k realizaci pozná, že kromě tohoto vědomí Změní ještě vědomí, které stojí, které, které se přesto aby ten aby vědomí toho vědomí, které stojí, musí dosáhnout hlubšího poznání změn. Nejenom poznání zániku vědomí, ale poznání změn vědomí. Hm? Změn to znamená zániku a vzniku v každém okamžiku. Jestliže to pozná, tak můžete to poznat vědomí, které stojí. Jestliže pozná vědomí, které stojí, tak může se postupem eh, prostit navrátit do zdroje vědomí, což je v tomto pracátu vlastně navrátit do původního prozorzení. Čili v, v momentu destrukce přichází poznání z momentu ne, preměny, z momentu preměny, poznání momentu preměny, Přichází poznání momentu a, trvání, nebo trvání jako takového, ne momentu trvání, ne momentu trvání, ale trvání jako takové, spoznání trvání, pak přichází návrat ke zdroji. A návrat ke zdroji je tedy probuzení. Toto tento uh, je hmm? uh, to věc protože je to ten poté ten mušu, je toho Tady ten přitažení zatím to jestli jsem to nemá to Ten se to neměl. to her zu dir zu mir komm die beste mir brach und fand ich weil ich noch mehr als schön bin ich bin ich noch mehr mein totes ist nicht tot Proces poznání je návrat do původního pravu poznání. A původní stav poznání je původní stav vědomí. Je původní sice v vlastní všem Tento traktát, jak už jsme se zmínili, to se nazývá Vystání víry z Mahajany, Mahajánu, jakož prostředím Mahajany do mnoha je nic jiného, takže toho je jako je ne, vystání výry, to, je to je je je je je je je je je je cesta, je je Cesta víry je tedy cesta za právě toto původní provodení vlastním všem protože je to je jediná věc, která je podstatná. To je vlastní podstat a hmm, to je? i ovečeného výstupu. Čili víra. Víra je základem ne praxe lépevou to a vůbec je Mahajánového učení. Terorovádné učení, my především dáváme důraz na pochopení. Má jáno do zvláště v tomto terorovánství dává důraz na víru, Víra. Eh, ačkoliv člověk nemůže mít přímou krým, zkušenost této osvícené podstaty vědomí, která je vlastní. Mm. Pokud jich chce realizovat, musí jim věřit a musí se podle této zvíry jednat. To je Mahajánová proces ledista. Mm. Mm. Jednání podle této díry je právě v praxe páraní. Díla je tento traktát oblastně čtyři druhy díly. Tento traktát má dva překladecí, překladecí, překladecí všem nám brz, jsou většinou rozdíly, v paramátovém představu v překladu máme čtyři druhy víry základní víru což je není nic jiného než víra v takovost vědomí jestliže člověk pozná tyto základní víru pozná to víru v nekonečné Věcnosti Budhy. Nekonečné věcnosti Budhy nejsou jiné věcnosti než věcnosti darma Kája. Těla, darmy, což je okradnuté tělo Budhy. Dle Májána učení buddha. Historický buddha je. Vy jen... Ten to Hmm? Upaya, prostředek, hmm? prostředek učení, není to opravdový buddha, opravdový buddha je právě tělo dármy, které nemá žádnou, nemá žádnou formu a tělo dármy není nic jiného, jak už jsme se změnili. darma pojetí našeho prakvá, to není nic jiného, než eh. Vědomí všech vědomí, nebo vědomí všech ať si toho nejsou vědomí, je právě vědomí, když je ne. To, že dáváme formy vědomí, dáváme vědomí hranice, které nejsou vlastní, tyto hranice jsou právě dány rozlišující vědomí, které... Ač jsme připomenili vědomí, že vzniká karnický vědomí, aktivizující vědomí, je vědomí, je vědomí, na kterém pak je stavěný o vědomí, a na rozlišujícím vědomí je stavěna na skutečné kontinuity. Já mám i různá skutečně kontinuíty, je to chápání se úžetky a hlavní chápání se různých jmen jako reality, která je jako taková když časově to nezvládneme, já nepozdu do detailů, možná chlištího při se přijedu, k tomu chliští výbrože, udělám e, několik výkazů, hmm? e, jako v rámci komentářů, těto, hmm. k tomuto který jsem to ale je nedodělá. Hmm. E, v druhé části Proubujeme se zkrátit, protože i jaký i jakomrát ty modliny můžeme... tak mm. to zkrátím a sama je vlastně témám, ale tento ten... Bez, do tématiky,